Одного дня тинявся він по селу без діла, і ноги якось самі собою принесли його на подвір'я Гриши Пасічного. Гриша сидів на призьбі, вшнипившись у книжку. Чи новий номер готував, чи просто так читав, хто його зна. Марусик відчув себе раптом, наче злодій, спійманий на гарячому. Стояв, як укопаний, і не міг зрушити з місця. І враз несподівана рішучість оволоділа ним. Він кілька разів глибоко вдихнув і пішов до гриші. Гришо! Га! стрипнувся той, відриваючись від книжки. Тут недавно кіношники приїздили. Марусик одвів очі. Тебе десь не було, то вони мене записали. На зйомки фільм для дітей зніматимуть. Тану! вигукнув гриша і враз примружився. «А ти мене за носа не водиш?» «О!» Марусик черкнув себе відстовбурченим великим пальцем по шиї. «Хлопець їм потрібний, кирпати, веснянкуватий. але я, я їм скажу, як вони приїдуть, щоб вони тебе взяли». І не давши Гриші опам'ятатися, повернувся і кинувся тікати. Дома не встиг Марусик відхекатися, як прийшов журавель. Розмова не клеїлась. Скільки не забалакував до нього журавель, Марусик відмовчувався і відмахувався рукою. А потім раптом дістав з кишені жаб'ячу лапку і простягнув журавлю. «На!» Журавель закліпав очима, він уже і думати забув про чарівний талісман після тої сварки. «Візьми!» – зітхнув Марусик. «Вона мені більше не потрібна!» «Тепер ти долю спокушай!» Журавель якось напівусміхнувся і прихилив до плеча голову. «Давай!» І ледве встиг він сховати жаб'ячу лапку до кишені, як рипнула хвіртка, і з'явився захеканий Гриша Пасічний. «Слухай!» Просто від хвіртки загукав він Марусика. «Чого ж ти втік, чудило? Ти ж мені толком розкажи, що то за кіношники, і що вони таке знімають?» Він повернувся до журавля. «А то, розумієш, я скажу, щоб узяли тебе, і навтіки. Хто ж так робить? О, чудило!» Марусик втягнув голову в плечі і, як спійманий горобець, зиркнув на журавля. Журавель розплився в усмісті. «Та то він до мене побіг, я його чекав. У нас з ним справа одна. А про кіношників тих толком і розказати нічого». Ми отуто біля воріт сидимо, насіння лузаємо, раптом під'їздять. Тир-бир, ми кіно знімаємо про сільських хлопчаків. Чи є у вас хлопці підходящі, щоб і в самодіяльності, і вчилися добре? Ну, ми зразу про тебе і подумали. От і все.